Лисячій норі на Риньковеччині. Правда, на ніч я виповзав, а от той Гуєв вже не виповзе. Колишній піхотинець ще знайшов у струмку гільзу від ППШ, потім я знайшов ще одну, але на подальші пошуки вирішили часу не тратити. Густі лісові хопті, їх навряд чи хто знайде, якщо тільки не знатиме, що вони тут є. І, мабуть, десь тоді, сам не знаю чому, але я остаточно вирішив змінити план. А чому б і справді не рвонути на Крем'янець трофейним вілісом? У тому рідкому грабовому лісі, де все навкруги буяло і цвірінькало, ця ідея видалася мені не такою вже і божевільною. «А тепер веди до свого. Де той твій глиняник?» – сказав я, і вже звичкою повторив це ще раз, бачачи перед собою згорблену довгоруку постать колишнього піхотинця колись ворожої армії, його оброслу жовтим волоссям шию, запалу повіку і насторожений погляд єдиного ока, коли він оглядався». Я й сам, мабуть, виглядав не краще, втім, пам'ятаючи, що ми шукаємо по лісі трупи ворогів, то навіть і це заняття видавалося мені тоді далеко не найгіршим з того, що могло нас чекати. Ми й самі вже могли бути трупами, і про це я також пам'ятав. І все ж тут, у рідному лісі, серед розкішної природи, мені й далі судилося визбирувати трупи замість того, щоб косити сіно, рибалити, чи, скажімо, учити дітей або будувати мости, на що я навіть пробував вчитися. Втім, на війні є речі, про які бажано згадувати, якомога як рідше, інакше навряд чи довго протягнеш. За грабовим лісом була смуга соснини, яку ми швидко проминули. А тоді баварець нарешті вивів мене на глиняник, де він привалив того шоферину. І я віддав належне колишньому піхотинцеві, який вже орієнтувався у нашому лісі досить непогано. Проте у глинянику нас чекала несподіванка. Навприсядки, відкочуючи важкі венени катуляки, бо далі були пищатинецькі поля і дорога на крем'янець. І нас хтось міг побачити. Ми довго не могли повірити, що під глиною нікого нема, ні живого, ні мертвого. Заспокойся. Він зник, поплескав я по плечу колишнього піхотинця, розглядаючи червоні цятки на брилах. Зате тепер ніхто не дорікне, що ти вбив українця, хоч і холуя, ти його тільки поранив. Колишній піхотинець понуро розглядав своїм одним оком, подарований мною парабелом, наче б зброя була в чомусь винна. Віллі, скажи чесно, ти просто залишив його, думав, сам сконає, бо не хотів добивати, так чи ні? Баварець продовжував мовчки розглядати парабелом, але й без його відповіді мені було все зрозуміло. Отож, відколи він прикидав гарнізони кабрилами у глинянику, минуло вже години три, якщо не більше. Той вже міг дійти і до пищатинець, і до Підгаєць, залежно, коли він з-під тієї глини виліз, а міг заховатися, за найближчими кущами. Чому винен, що служить армії? Буркнув Віллі, і у нього знову вийшло, наче випльовування слів. Щось не розумію, а ти взагалі за кого? Я думав, він помер, розводив руками Віллі. Одна смерть. Тепер будуть ще дві, наші з тобою, бо ти так вирішив, що ж. Напевне, тобі треба просто йти і знову здаватися».